lene ez dago isatera bezalako burari dike <totipatik> Gabon zintzilik irratiko laguna, Gabon horere eta ementxe gaudetako horrika, badator laisteri hori da horretara, momentu honetan eta hue borrialdean ikusten ari garen bezala. Pasai dago, Pasaiako portu langileek eh, daramatelekukoa eta tira hementxe gaude zentselik girtian, ba saio bereziarekin asteko presten den gaude lagun batzuk, ba, zuzen zuzenean, ba korrika gure herritik pasatzen denean informazioa emateko, eh nirekin e, kide bat, lide eta hor bueno, ba, mandotan daukagu Xabi eta Itziar ere eh lagunduko gaitu, ba, ba bueno, egiten zuzeneko koneksi egiten eta beste lagun batzuk ere daditugu hemen inguru hemen gurekin, ba Julia etorri da gainera Italiatik, ba hau ere gonbidatu berezia. Eta baina daukagu segolako gida, bai, animatzen ari dala eta hoixo esan bezala Ba, ja, asiko hasten e, gera saio bereziarekin mendikan aurrera ba, donostitik e, eta bueno, altzatik e, ibilidan lagun batekin e, konexioa egingo dugu, eta gero ja, ba hori, e, donibanera jongo da, donibaneko jendearekin itzeingo dugu, lezoko jendearekin itzeingo dugu, eta gero ja, errenfen e, sartuko daia ja, horretan korrika eta eta Oixo, ba beraiekin hitz furgonetan ere bai germen daukagu eta eta susenekok koneksiak ere egingo ditugu berarekin, beraz, ba press gaude saio bereziarekin hasteko Kauzu isartia da ez da hobetako gure. Maos! Olsen sí, sí escalaría Gunez, jarri, eme jarraitzen dugu korrikaren jarripenarekin eta orantxe hitz egin dugu gurekide batekin eta esan digu korrika bos minutuko atzerapenerikin atorrela beraz, pazintza pixka gehioki berko dugu luzapena gehiago egin, pixka ba gehiago berotu eta, bueno... Men denbora bai, eta emozioarekin jarraitu, ba, ba e, gogoratzen dugu, eh, ba bueno, Zintzilikirratitik FM unetik saio berezi egiten ari garela korrika 18garrena, izan, ez da? Bai, eta Baionarako bidea andoa. Orain e, oi hartzu, bueno, erren, pasako da, pasaia, eh, pasaiberni ban, lezo, lezotik Horeretara, horeretatik oi hartzunera, oi hartzun, hartzun irunera, eta irunetik ja, iparaletik baiena erun zuhango da. Hoxe, eta ja, korrika emezortzigarren honek, ja, bere azken nortuak ditu, eta, eta gau emozio handiarekin horren berri emango dizu, gobentzat horeretan gertatzen danaren berri. Tipi tapa, tipi tapa, korrika! <risa> tipi tapa, tipi Alapa, korrika! <risa> ganola esku ez kuba eta askan posua ere gintzen zaul bideozoa aizezdoaz kantuta oiua trazo de nos eskua berasua euskararen garra elmugaraz uaso egorrika onai herai algia dio eskaraz zuia garren Ahora que da y aquí aquí estará la carretera Bantzun dugun, berri duguna, nidak edalabintzat azkeneko korrikakoa beste izan da Bai, ez nebeltzak egindakoa Bai, eta bueno, esan ez dugun gauza bat, aurtean emesurtzigarren korrika dela Birdetik behin egiten den gauza bat dela, eta herrita guztien partaietxarekin egiten den gauza bat dela Eta, eta bueno, ez da, informazio gehiagoela, Laura, zua daukazu informazio gehiago Ez aste honetan komentatu izan dugu, e, ba, Leloa, eman Euskara Elkarri, zeintzudiran omendua, ba, Euskara ikastenari direnak eta alfabetatzenari diren e, persona guztiak, e, eta horren bueno, e, guztiaren inguruan errategietan itzen dugu, astele kronika e, berezia egin dugu korrikarekin e, arratsaleko sortziter ditan, ane alberdirekin, Eta berak eman digu e, informazioa e, ba, bueno, korrikarena e, zuzen zuzenean Eta badaukagu uste dut lehenen guarranoa Aber, Gabon? Kaixo Gabon! Kaixo Gabon, zen mouz? Ba, hemen txorrentxe, hantxo, uste nahi da korrika Nimen nago guna biztan, eta jendetza Jendetza dago, ze ona, eta zuze, ja, korrika indezu? El korrika indezu altzatik, ba, gizute horrein adotatela arte Altzatik, e? Eh? Indezu No do, eta bueno, e, zu etzara berria honetan, e, okerrezua gude ikasle, irakasle haritu zeraekan eta bikorrikan, bikorriketan, e, zara euskal herri osoan zehar furgonetan, ezta? da? Ai, da. Bueno, eta gaurko ezakitarra txaldan donostin izan edo pixkal gaurkoa konmentatu. Bua, ba, gaurkoa izan da egun luzea, baina herrieta tikatea gabe, barakizute goitean goiz. E, bueno, Ego erdian bat ebola Baskaria Eta hor egin bat izan dena prestatu, kilometrak prestatu, lanpilla bat Gero arratsalden izan da bazkaria eta gero sesateken Konzertua Eta hor eguna guna izan da mugitua Baina hori eta gabe nahiko lan izan da Naiko lan, eta esan dezunez Bueno, momentu honetan e, bueno, e, Antxotik ateratzen ari da korrika Baina zu antxo honetan edo ez Baiba, ni orainxe, ancho nago horretako bidean Zer, a berra, itxe, irizte ba, Ibarra dara koa ekako Horretako aekako, aekako Zer, kilómetroa Horbiteri uh -huh. kalera Oso, no, eta jendetza dago esan duzu. Isto jendetza, ancho Bazeon jende orain dikan altzatik aguantatzen zuna Dekusten zientzak zantzak zekuak eta Ikusi diren Eta, elkarcasun adantzataldekoak e, e, Dantzari zantzita, portuko lagileak Eta gero ba hori babakizu hor liceo eta lanuntziata talako ikastetxeko jendea zegon eta jende pila bat zegon antxorako hor zen generala zena do txiki gelitu dako rikarako Forma fizikoa berra hori eh? den igotzeko eta jaisteko eta eh? Bai, arahin nekatuak gaudeta, arahin pizkatar nazartu behar dugu A ber usten, joan, san juanetik eta lezote garrantzat pizkatar zeko ondo, Aitor, rokeres ba gaude, eh, atzerapenarekin dator kurrika ezta? Ah bai, pixkatatzen apenarekin dihua, baina, bueno, ne uste eta, hola, beharrezko pixkat jendea urduritzeko, eta esateko, bai, etor ez dator, jendea pixkat urdurit jartzeko, baina, bai, ondo, erritmonean dago, ez datorra azkar, ez dut eta bezala ez horri zantela denoztitik berandu, hapten, ba, bat minutu berandu dabil, baina, abere, igual, herrerako batzeagoek orain hartu barruten aportuko lagia, eta gero herrerakoek, igual, jango dituzte, eta bietan agian, ne bai. Uhum. Oso, hondo, aitor ba ez mezu mesu bereziren bat bota nahi dezun Ba, mesu berezi handirik ez, bueno, ba, ba ola, jendea falta dana olako kasuetan zea herrian, e, eta ba behar ditugula denak hemen azkar eta korrikazioen bezala ere gainuntzuko guztientzako, ba hori eman behar ditugula egunero egunero euskara ekarri Uhum. Oso ondo hemenikan ba, ere bai berai entzate ezinzilik irrratitik gure besarkadarik e, beroena eta bueno, gu uzzten zaitu aitor zen aurrera jarraitugu behar dugu zaio bereziarekin eta konexso gehiago egin behar ditugu orduan,, ba, ba, bueno, e, zuke ere ongi etorri eman beharko diozu e, korrikari hor erren zen e, ja horreretara sartzen lanean eta orduan e, baurtuko gara. Eukerre eh? By the way, ta ánimo. Vale, mi esker, muxe ondi bat. Ayó. Everybody, everybody. Some make some lureta gofion. Eta baita, sutanesa. baita sutanesa. Euskaldun gai Ez guntzaren jatorria Ez dugunak aldunai Odoletik baino Hortik gara gehiago Anai, gukere Bai, zukere bai Esan Euskarari bai Bat horrikak dik horrikak Bideakak horrikari Euskalerri guztietan Deino bai Euskarari BATKORRIKA, BIKORRIKA, BILAKAKORRIKARI EUSKALERRI GUZTIETAN DENO BAI EUSKARARI HEMEN EUSKALGUN IZATEAGUZALAKO BUDARI DIKASA HEMEN EUSKALGUN IZATEAGUZALAKO BUDARI DIKASA HEMEN EUSKALGUN EVERYBODY, EVERYBODY SOLEI, EVERYBODY escaler ritimu mundura eskua emana Elkarri carri bideak bide la dure lotura uracha bide la dure ora ni arriva bai, a corrida bai aver eta beste orana ere gatekingoaz gabon ne kane gabon gabon semus bai orsando orsando ora indican korrikaren sai ezta Bai, bai, ikusi dugu duela, ordu la orden bat edo, buena bizatipatazten erredarunt eta zai gaude. Oiz ondo, e... Oiz ondo, nekane, bueno, zu ere hemen apunte txoba baditugu eta zu ere aikako betera zaitugu, ezta? Bai, bueno, klaseak eman dituen, urte bat zuetan, bai. Oiz ondo, ba, e... zu nuntzaude orain konkretu, esan joanen zaude? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Herriko eh, Plan Herriko plazan oso ondo eta Hortxe zenekartuko dulekukoa. hemen bai, plazan hartzen dute herrirako eta hartzen dute uh -huh. eta gero ikastolakoek eta beste elkarte batzuk orain albaholakoak daude San Pedron eta onzi tradizionalean pasatuko dute San Pedrotik Donibaneko plaza da. Sepolita ah, batelerekin eta? eh, o sea, batean. <hum> oso ondo. Eta zen muzko giroa da gortikan. Ba, oso ondo. Jendea eh, plaza gende beteta dago eta bueno, trekete larri bat zoka di dira giroa estea eh, piztabaderoen eta etaetan jendea tai Bendea, dena San Pedro oruntzegira eta plaza bete-beteta dago. Bale, momentu honetan orain dikando, nioan ez da ikusten hor eh, San Pedro nes da, ez dira ikusten korrikalariak, ez da? Ez, ez, ez orain dikanez. Bale, esan diguten ez, eh, bueno, aurreko arranoak esan digu eh, atzerapenarekin datorrela, bos bat minutuko atzerapena, atzerapenarekin ordua ba, bueno, ortsa jarretu darko dezu emozioarekin. Eh, Vale, veitarte andando, dugu raituko fiska batean. Berotzeko. Pues <risa> ondo, ezagiten ekanen mezuren bat edo bota nahi bezun. Bueno, es, va, ba, gaurdenak euskara bultzateko, baina bi hartik aurrera ere berdin jarraitzeko euskararen alde. Osondo, va, ba, milla milla eskernekan eta eta bueno, pues eh ongi eman korrikari. Vale, va, ba, venga, milla ez ka zu, i amor. Ez zatea duzala kodurari dikazan MAMO AZ! Hemen euskazun izatea duzala kodurari dikazan Hemen ez dago euskara ari eroak Emetsuz bateri lotuak Ez emagaluak Kaixo, bueno, oraintzi jakin dugu Txerrimuño tigarri gaitu ez talantzutean, ez dakiz zeinek esan digun? txori txiki batek esan digu. Bai, hemen ba, bueno, informazioak egen egiten duenez, ba badakizu, ba bueno, ba Txerrimuñoko jendeari ba eta ta mutxo handi bat eta badakigu ere bai, hor gure kerman nagola, hori gordeko kerman, benetako kerman, lasunes hartuko du gardatxo bat. Oixe, eta gainera, bueno, gogoratu, gero dituko dizugula furgonetan joango zara, baina nadie egon mobilari, eh, kerman. Hori, hori, adion, ez dutzen gara lapiskabat, eh? Bueno, eta gainantzeko guzte, ba, bai, ba, bezarka da hondi bat, eta gora txerri muño. Ale, bat. Atzo ginen ume eroak, Hometzuz bateri lotuak, Ez artearen emagalduak, uberoe raldu seta millaka ende ado walasterka me txorren artetik presa ka uzet gara Zatara, haldearen zuzta bakarra beste buzien artean zakarra. Gauraldi zara zuaitza, bila oztoen emaitza, beizatearen atxa, eta herriaren bihioza. Zatara, Beno, ben gaudu berriro bueltan Eta, bueno, dakiugunez Telefonan bestaldean xara daukagu Zintzilik erratiko gure xara Kaixo xara Txaxo, gabon Ui, txalaparta entzutun da hortik Hombre, ben dugu txalaparta, karaoke Eta, eta baina, berren guztillak ah, Bai, eh Eta ia preste dozer Bai, bueno, beroketari ketak egiten Emen, jen diga, baina, ben diken ez dakigun Onda benkorrika, zueko betoak jakiko duzu, eh Ba, dakigula, doni banen sartzen ari da plazan oandik ez, baina hortxe bildiko da. Bos minutu katzera penarekin dijoa, dakigula bintzat, eta doni banen laizte sartuko da ez. Bai hori esan digute, xara, oraindikan denbora aukazu, ozak, sea, egiten jarraitu dezakezu e, uste de lasai, bueno, lasai asko ez, baina, baina, bueno, denbora pixka gehiago daukazu e, la bai bintzat. Baina egiten beroketak egiten ari zartela, ez daki sinistu, eh? Ba, aldera maguarra txaldeko zaitatik, eber. Bai, ze profesionalak, <laughs> la ya, bestiada ya. Bueno, venengo bien laguna que en que lo faria. Rico no, lo que lo claro que va Mundial, a Cherrimoño, bueno, Benetic. Estas gente de Asco David, Xara dozer. Bai, bai, calean gero, gero sona dago. Chenpiscala, Jarreko dizue a ayudar a escribir. A ver, a ver esa tú te me, a ver, espera, sentile que la A ver, te dejaste de un móvil ya. Venga. ¡Caixo! ¡Caixo, hola! ¡Caixo, hola! ¡Gabón! ¿Quién será? ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Caixo, Andrea, ser modús! ¡Ando! ¿Ondo suere ver o que taquita no hay sea, edo ser? ¡Voy, bueno, más o menos! ¿Más o menos? Bueno, pensate, echándala, ta zapatilla que no vongo sea, ¿está? Eh, eh, eh, estoy luchando en la vaquero, pero bueno ¿Vaquero aquí Bueno, vañacorri y teco estás? ¿Se va a su corrica? ¿Será ahí de chico y arzunaño? ¿O corricado ahí? Eso es mío de Rita no, ah, Bueno, no vamos vale. a ekoa, ¿Eh? Bueno, bueno, hurrengoan no ohiartzunera ino beintzat, eh. <totipatik> bueno, ¿eh? O hurrengo korrika nohiartzunera ino beintzat, ¿es? <totipatik> bai, bai, bai. Bai, ba, ba. seguro, seguro? <totipatik> <totipatik> Bueno, hartu patinak, igual hurrengorako hartu ditzakezu patitak eh, Andrea. El cicletado, bicicleta aquí en Igualada, ¿cómo bueno. Bai. Bueno, ba. ba, ordun gustatzen zaizu korrika suri Andrea. Bai. Bai, zergatik. Es cuenta polis baten da txikelako. Asha, ondo, tarduan zure mezua hori da? Bai. Bai, vale. Eta ze saude lagunekin hortikan ere bai, ezta? Bai. Gaur parranda, orduan. Go go go. Uh, berandu zea zahera, eh? Se ya betan ja. Jo, ez ze ondo. Gaur berandu go era. Bueno, guk esango diego Aita Tamari ge fiska gehia kalean, ez? Eh? Edo zer? Bale. Vale. Bueno, balakizu ortengo korrikaren kanta zeneke ginduen Zetaldeke ginduen Ez eh, dakizu eh, da bueno, Normala, ez dakitea Nik ere kasi ez nekien Vale, vale bueno, ba, Gero jarriko gugu kanta eta horrela entzuten dezute Txerri muñotik Txerri muñon daukazute jarritea irratia, ez da? Ba, bai Ba oso ondo horrela behar du, ez eh? Zintzilik irratia, FM, CFM EUN EUN EUN E, e oh, no. <risa> <risa> da bestela internetetik ere bai Iruibikoitzaz, intzili.net uh -huh. Bona bueno, Andrea, zer bai gehiago esan nahi dezu? Andrea yeah. Zer bai gehiago esan nahi dezu? EUN eh. vale. bueno, Baina prestatuz bestela ba hori harrapatuko zaitu telefonoarekin eta korrika pasa egingo da eta ez dezu korri, korrikarik egingo Va, entré a tu, dame esta gente de la quinta meses son yurekí y no es entré ¿Vale? Andrea, agur, mostuco de Ah, <ríe> vale. <ríe> a ver, ¿ser va a irte esa nadie no ah, ah. Esa, mostu, esa ya es su charar y esa la Ahí va, penteate en un mostu, se la... Es, es la mostu, es, venga, odie. <ríe> ah, vale, vale, vale, vale. <ríe> es que esa es entuten aquí en Orizango, da. Daude beste guztiako ladegiratzen pixka bat, a abez Ah, vale, vale <coughs> Bueno, ba, ezakit, no. zerbait gehiago esan ezun? Ba, ezakit, ba, hemen gaudela denok etxeten Arran ofurrumeteroa hemen daukagu, kerman hemen dago Eta pixka turduri dago, ez Eta kerman zer dago, etxan dala Eh? Etxan jarri du kermanek? Germán echando a la jarrida, no manches, Bertán, es, ma es de ti guste, mayores <risa> <risa> de <risa> tuxte. <risa> ¡Horra, tígale, se no te ah, nice. ah, arritan, <risa> <risa> Eta, bueno, hemen, nagu lesokotate izoen orkartzen dituen, zeh, lehenengo kilometroa udalangilek hartuko dute, San Joango bidean, gero lesoko zarreran hartuko du eskola, eskola publikoak, eta gero hartuko dute lizeoko gurasoet, eta azkeneko kilometroa hartuko dute, ja, euskaltegia horrea, ma, udalangilek, eta hortik handia ja horre, eta galipoa, zik eia... Ya... Ortsondo. E, Ordan ez zute oraindik an entzuten hor korrika atorrela esezer, ez ez, ez? Orai oraindik, eh? bai, baina bueno, baina ja bajota de kilometro dira dijoa. Orduan ja dago ere, ba, abiatuko gora. Zen Bas, bate <tosegun> kilometro retaraz? Vale, ortsondo. Vale, ortsondo. Ba, ongi ongi pasa eta ongi etorri beroa eman. Korrikari. Ja tutuko gora. Benga, Vale, ba, besarkada batenei. Agur. Bixu bat, aio. Thank <laughs> you. Bat biru lau bosei Zortzi behatzi amat Euskal Herriak horrika Biru lau bosei Zortzi behatzi amat Euskal Herriak horrika Seinak aginduzi gutzenari eustea, Baina izkutatzea ez aldatlistea Naibadegu igotzen hastea Homen idako rika bigora geistea. Bat miru lau bos, sortzi beatzia mar, euskal herriako rika biru lau bos, sortzi beatzia mar, euskal herriako rika biru lau bos, sortzi Diozkal herriak horrika estos nicht. Zortzi behatzi amar diozkal herriak horrika blula um, bose. Bo Zortzi behatzi amar diozkal herriak horrika blula bose. Bo Zortzi behatzi amar diozkal Ya sartu eta corta de viva panna al notte dal gelato che mi sembra na di ai che sus aulanda beharko me argo de gola battera rengana di pentsatuko zenuten ahotsi gabe gelditu garela, beste tartea eta gero, e, atzera atzera penaekin dijuan ez, ba agian bat hitxo lekuko iristeko, ba lesora ta ordiena ta bitartean ba bueno, e, berrero gaude hemen, gutxienez e, gure hori zoragarri antzeteko. <laughs> Ez ba, bai se, eh, gainontzeko guztia, bueno, hort zaudetenak lez honeta oreretan, eh, orer Renfeko sarreran zaudetenak, supusatzen dugu ere bai, ba, bueno, hortik an ibiliko zarela, e, e, batzuk eta eta bueno, oraindik bueno, lezon sartu da korrika, e, ja Korrika, e, ja zera, e, Antxotik bat Trintxerpera sartu da, Trintxerpeti San Pedrora, eh, San Pedroti Donibanera, eh, ba, hori chalupa polito horretan pasatu da lekukoa, eta bueno, hor doni banen erriko plazan hartzen zuten lekukoa Donibanen eta bueno, ba, lezorun zabiazeko, lezone... Egon goda, gutxi gora bera, guko orain furgoneteroarekin Orain, ortsi biliko da, orain, gabe, gabe, baina, baina, baina. baina bueno, iristen danean e, Gula, gure arranoarekin furgonetan egongo dana e, urduri gainera, ba, bueno, berarekin itzein godu gu Eta gero hortikan aurrera badanaia danaia, segitu Jarraian, da, jana, jarraian, jarraian da, ba, da, orduan, ja Ba, segura eskietu gula tarte dikestare, ba, ba, bueno, ez da, Bueno, mañanas, la cotartea que lo hai mm, Aspaldi con Escal Música eta ta pizka ba, gogoratzeko korrika hoiek, eh? Zabestiak eta Hortzaroko oroitzapen hoiek gure eskolarekin joten gineanean korrikara eta o, ezak eta bestie hauek entzuteara, ez da gogoizki, eh? Eh, sosoan dago, bai, ondo dator. Bai, e, goza gogoratzeko edo bueno, beste batzuen kasuan igual neri ha beintzat, ba bueno, ba, ba gogoratzeko beranduago ba, ikasi nituela, baina beintzat ikasi nituela, ez? Hai. Orduan, ba Ba, bueno, ba, bai. ba misek Zerzu Euskalduen berria zara, eh, Laura? Bai, bai Hori de, oh, mundu dago komentatzea ez, ba, zur, Adibidez zure kasuare Adibide batzen aitekela, zama jende dago euskera Ekasi duena, jakin erakutsi gabe bere Familian edo mm -hmm. eskolana Eta gero, ba, ikasi duena Eta mm -hmm. eta hain ondo erabiltzen duena Eta egun erokotasunen erabiltzen duena Animatzea, meh jendea euskera ikastea Eta bultzatzera Eta herrian er, er, erabiltzea Eta mundu guztiarekin erabiltzea Antxorba ba, dela eta zaindugen ber dela. Atari goitzen ez balin bada, ba, gure gurasoen edo bueno, segundetzek kasutan aitona monen kasura iritzitea daitekeela. Non bat patean alarma gorria jarri zen eta ematen zuen desagertuengol zela, mundu guztia jarri zen ikasten eta ematen du orain lortutako gauza ba, dela ja lortu dugula. Baina ez da horrela, zoritxarrez Ez da horrela, bai, horrendikan e, ba, bueno, e, Borrokan eta lanean e, Jarraitu behar da, izan ere Egunero kotasunean, eta asko, asko konprobatzen Komprobatzen dugunez egunero ba, Ez da posible, Euskaraz bizitzea Euskaraz eh, e, bizitzea Eta, da. bai, orduan e, ba, bueno, ba, Korrika ba, Korrika gehiago Beharri zango ditugu bai. ba, Zoritxarrez alde bat edo Baina, bueno, zorionez, ez betetzen gaituen Zerbai da, elkartzen gaituen zerbai da E, oso ondo pasatzen dugu eta bueno, ez ezdakit ba, simbolikoki ba, ba asko esan nahi ah handiko zerroa iidako korrika. Ba, eta gainera on ikustatoso polita dela herritar guztien artean egindako goza dela oda denek parte hartzen dugula eta dutela, dena hartzen dugula gure gure ondartsoua da gurez gure, gure indarapur hori eta denen artean egin egiten dugu indar handi hori eta eta gainera hori Euskal Herriguztia zeharkatzea, eta denak partea araztea oza partea araztea ara hartu araztea, jesu <risa> <risa> eskolden berria nik ematen dut <risa> <risa> eta bueno ba, oi, sekomentatu behar dugu ere gure lagun batek Joseba Barriolak egindu elak rizton lanaz eh, lortu du ba, eh, gorrika, ono, bueno, zer dan edo, bueno, eh, eh, i, bueno itzultzea, bueno, izkuntza diferentetara, es, berak que hemen herrian ezagutzen ditu e, pertsona diferentea jatorri diferente taktoak eta bueno beraiei esker ba bueno testutxo bat e, itzuli da ba nun azaltzen dan korrika zer dan eta uste dut erraniean oz dagola errusiera zere dagola galiziera z katalanez eh Eh, ez dakit, orain, bueno, eski justu, bueno, testua hortikan ukeko dugu, nik orain aurrean ez daukat, baina, bueno, tira, di, eskuntza diferentetara, eta, eta bueno, hori ere bai ba polita dela, es, detalle polita da, Euskara nola zabaltzen dan, es, e, e, ba, bueno, modu nola hartzen dituen ere bai besteak, eta e, bestek ere bai azken fina, Euskara ere bain nola ba besten duten, es, eta, Ta bueno, hori ideia polita izan da ez daki geroko komentatzeko, bueno, testua hemendikantopatzen, bueno, testuak ara ukraniano zodi ez dugu galdetuko, bainon honen bueno, hemen daukago, a ber, hemen daukago testu bat, igual irakurri dezakegu azkar batean. Bai, <coughs> galdetzen du, zer da korrika? Galdetu nion Mabel Moreirari. Zer da zuretzat zuretzat korrika? Ni ideia erantzun zidan. <laughs> Aipatu nion, pixko bat, eta esan zidan Ahora, si sí. Balderlo Romanek esan zidan Korrikaz, zerbait dakiela Ikastetxean zerbait entzun duelako Ektuia Mongoliakoa Urte batzuk daramatza hemen etxe zaintzan, eta esan dit Ez dakiela zer Magdak, amarela bete gure artean Dagoela, eta korrika zer den Idearik ere ez dauka Maria exabelek, amair urte daramatza hemen Eta berdin, ez daki ezer Garazik berriz, esan zidan, berarentzat korreka Euskal Mugemen zela eta so lastu ginen definizio eder horretaz. Euskaldunak mugimenduan, mugimendu fisikoan, Euskaldunak mugimenduan, Euskararen lur posible guztiaren barrena lurrak jatorrizko izenez, berri zendatuz eta lurrak geure oreimenez, sortzen dugun oreimenez jazten. Euskaldunen gogoa ere, mugimenduan, korrika osatu nahian, Euskaldun tasunaren osotasunera iritsi nahian eta ale ginean, Euskara beraren mugimendua korrika kulturalean olagaitiz latua, solasaldi eman korra izan zen, garazirekin. Nak, nakili hemengo batekin ezkondua dago, 374 ditu, baina berari korrika hitzak ez dio ezer esaten. Mejaminek bi urte garamazten hemen eta berak ere ez daki ezerkorrikaz. Patriciak 8 urte garamazten hemen. Ez du belerrian hitzorren oroimenik. Entzuna bai, baina ez du gogoan itzulpena. Agian rojo <laughs> naiz du korrika eta gorrik eta gorria. Branka, Euskarari egiten zaion festa bat. Euskarari egiten zaion festa bat. Nork nori egiten dio festa. Euskaldunak Euskarari. Euskarak Euskaldunai. Herri Euskaldunak Euskarari. Euskara, Euskara Euskaldunatik aparteko zerbait da, Edo herri Euskaldunatik aparteko zerbait. Ez, orduan festa hori euskaldunok euskaldunei eta euskarak euskarari egindako festa da. Orduan esan dezakegu euskaltasunaren agerpen festa dela. Felizidaz hemen goa da. Da dio, euskararen alde denak batera. Euskarari laguntza emateko. Parte hartzen duen du, galetuta, joztube enen euskaltegi erantzuten du. Mari Jose, algo que hiena emotiba. Zike si participamos, ni euskalduna naiz, hemengoa naiz Baina ez daki asko, orduan esan genion elkarri Pondremos en korrika, el Euskara ketu jatienes Martinek dudarik ez du Euskararen jaia da Gainera korrika batean mozkurtu egin zen Zertaz, galdetu nion, ona erantzuna Plazerrez eta ardoz, ez dago aizki Bako Euskaldun Dionisiakoa Nataliak harrituta utzen ninduen Korrika da bizitza, nirea eta jende guztiarena, euskalarena. Definizionek ez du hitzik merezi, ausunarketa sakon bat baizik. Teresak laro gaita biurte ditu, beraren aburuz korrika da. Korrikan da, bat bestearen atzetik eta presa dagoanean korrikan etxera. Nik ikusi zantut korrika eta bultzada pixko bat eman diot. Zer pentsa ematen du amona honek esanak. Korrikan, etxera, korrikan bat bestearen atzetik, eta horrela gabiltza. Aurrekoek utzetako astarnetatik abiatuz. Elkarri bidea eginez, belan bakoitzeko bultzadari esker, bagoaz, etxera, gure, aitamaren etxera. Leire txundetuta gelditzen da korrika ikustean. Jendearen indarra ikusten du, berak txalotzen zuen korrika pasatzerakoan. Alperra omen da, baina numbidia pixko batekin korrika lariekiko. Ubardia ere galdetu diot zer da korrika erantzuna kuando donde, ubadiaek parte hartu zuen errenteriako kabian anistaldia emanaldian bere herriko kantak kantatuz olatzek esan du jende asko mugitzen euskaren alde euskaren mina daukagulako eta korrikaren borrendateari eusteko Idoiak esan digu zer sentitzen duen korrika ikustean Errespetua eta emozioa, esan digu. Berak ez du inoiz korrikan parte hartu eta, bueno, gero hurrengoa, Lidiak poza sentitzen du, ondo sentitzen da. Kusion artean biltzen gaitu. Naiari buruz euskara maite esan nahi du amaieran. Azkarrago edo mantsoago. Oraingoa ola unaldia edo hurrengoa. Amaieran hitze orkitutu dut herriko areatzen boliviako ama bere berebi aurrekin eskolatik irten berriak galdetu dio tamari zer den korrika esan dit korrer deprisa, prisa es ez, ez algo de la castullano berebi aurtsuak korrika hasi dira esanez chipichapa korrika saltoka eta farrezka. ana mariri emozioa eragiten dio korrikak Gustatzen zaio jendeak korrikan ikustea. Ez daki ze bere bereizten duen amona honek, maratoiak eta euskararen korrika, baina garbi dauka. Gustatzen zaio jendeak korrikan ikustea. Joseba Barrio la xeñatzen du. Eskerrik asko Joseba. Ni esker Joseba, oso polita eta berak ere bildu du, ba bueno, ezkuntza diferente tan, ba bueno, e, esanaia, eta ta bueno, hiek ezin ditugu irakurri, ez baitakigu ba sori txarrez, ba hizkuntza e, izkuntzoietan, eta gainera testoiek ere aurrean ez ditugulako eta pertsona horiek e, bueno, irakurri ditzaketen horiek irakurri ditzaketen pertsona ez dut hemen, baina tira lan dut erra egin duela, eta, bueno, muzen mendikan ere bai eskerrak. Ba Mundura zabaltzeko pixka eta euskeraz, ez hemen munduko e, zoko honetan bakarri gelitza, bizketa pixka da zabaltzea, eta eta, eta euskeraz dugula bakarrik emengiz bizigarrenok edo egiten, ez, ezkenean dena doka gulera antzuk hori. Oixen. Eta bueno, ae, aizu bagu furgon Eta zehadeiaren gaude Zor gertatzen da hemen Ma pari begira eta begira Gabiltza eta Zaki daki zuen ez dugu orain dikomentatu Baina guk ba, zein Bilbide jarraitzen duen interneten begiratzen Ari gara, minutuz-minutu be Berritzen dugu jakiteko Ea nondagoen momentzuenetan Eta orain dik itxoten ari gara Tardatzen duela gafisko ba, Eta baina nik uste duela, lezon Sartu bela, eh? Freskatu, freskatu horri alde hori, beste, bezdea <risa> <risa> Aber, azaltzen da, nintzen egin duen lekuko. Nik uste dut lezondagola, eh? Aber, aber, bai, hemen diote baietz Lezondago, dago pues igual gure beste, beste eh, Kermani Igual, gua, igual, igual daituko dut Bai, lezora iritsi daia Eta, haber, ea kermanekin itzein dezakegu. Bai, renfein ren sartzen danean, e, mugimendu feministako saioak hartuko dulekukua, oi igual orain berarekin itzein dezakegu, ez? Eh? Beste lagroia pilatuko zaizkigu. <cogu> <totipa> bueno, ea ba, aurrera hoaz, <totipa> tasarria izan agatik, leta ginalu izan agatik Askotan mutuka ibila agatik, haigiroan bera da nagusi Baite dugu gure basurdea, taldean ibiltzea guztoko duelako Ikastorako ekin batera dantzatu egin, nahi duelako Eztakidan gantzarik ez, ez diat egin nai, Gile ere izango aizter bain berako gai, Etenko aldiagulik lanetan ikai. Buruan aizean aizea Oda badan zazutzei txoinua hotzean, Ez diatunea da cardinal Mai llega no festar Holla gaida wati ari bidela amaia ba, uste dugu dela hemendikan ba, bueno, pues, euskal herritik ba besarkada hondi hondi bat zintzilik erratitik eta ba, bueno, ba, ba pena, hemen ez eztaudela baina bueno, urrengo korrika batean Ezen da eta bentza, ba, bueno, posaukera baldin badauk abantzuteko, e, ba, korrika, ba, bueno, nola pasatzen da noreretatik, ba, ba, bueno, ere, ba, latxuri egiten baldin badau, eta zerraik balio badu, ba, posten gara. Ba, ba, hori semu bat, amaia? Ba, eixo bat, bai, emendik. <gülüyor> abe hartu conartu sute sarasóika be olis baita dua hir satse tan un respira be va desat tocar y tu teko te no dia tu a be oki oki mirasóa be She's got a reality. Mira so amable so amable. Soñearé sara. Mira so amable so amable. She's got a reality. Y cada toro nada hacía. Es que jura ser esta cosa, escuchar. Y sé que te desleará de tu arrañak, irle aquí era que va a venir allí al día. And is Euskaburuk ere gondita, Oki, oki! Mena soa, pideu soa Oki, oki! Stokinia besara Oki, oki! Mena soa, pideu soa Oki, oki! Euskarus galeriyan Oki, oki! eta nai listanari dala uzte de oraindik dela baina furgonetan daukagu gure gabon gabon adeta nole eh? sebus <laughs> sebus furgonantzalde emeko errepeko gertokia <tose> eta hautla ostia tikana dijaberego Eta da, estena, ez ziua, eta ez menzenak horrika, egunakak jende, egunak alderreka peneekin, eta menzenak guatea, izakariko ez dueteko, nire dueteko, nire dueteko, nire dueteko, Bai, bai. Zerronen, nende! Zerronen, nende! Zerronen, Bai, haitzu enta pixka da, ez da nahezeko benuken bezala bai, haitzu da bai. Zerronen, Ez nego, sonia. Ez eta gainera hots hori ezaguna iten zaigu. Uste gure saioa dela, ez? Ha, oo, eta normala daenez, hots ba, ezaguna ke oñi ezaguna dugu. Eta ez da bultonen parte os pies os ona genia vale o que me pide esa gunesta esa ona esa posa mata tu gaña realmente no gustia de confiar de una trelos a carbastiano quedan al le en al pata cada línea de Bueno, pena esta vamos a estar una sanbeste urduritasunak. Vale, urduri gabe, ¿estás? Con ay, bai. Bueno, cómo funciona tu app, seto. Me la tío, ahora es fusta veneta." Eso ondo, Kerman, ba, zaitu Disfrutatzen, gero xago zurekin Berriz ere egongo gara Beraz, utziko zaitu momentuz, bai? Bale, venga, gero arte vale, va. Gero arte, aleaniko gene, jopasa joa Aupa, korrika, eta entzendugu gure kerman ja furgonetan zegoen e, renfe, ti, renfean ja renfe pasatzen eta bueno e, gogoratzen duguta berak esan digun bezala ba hortxe lekuko hartu dutela horeretako e, mugime, osa horeretako feministek eta bueno hor gure saioak eramaten zuen lekukoa hortikan e, kiro gara jungoz, e, bueno e, joaten ari dira, ez badira iritsi eta hortxe andramari abes batzake hartzen du lekukoa horti Biteri kalean sartuko da hor euskalgintzak hartuko du lekukoa zenpelarraeka Euskal Herrian euskaraz lauaizetara eta bertso eskola hartuko dute eta bueno hortik an aurrera ja ba, parke kalea kukai hartuko du urdaburu kalean oreretako Udan langilek, berango ambulategi aurreko bidiburgunean oreretako dbh-ko eta batxillergoko ikasleak eta bueno gero jarraituko dugu esaten berahundik e, ba, bueno, gaztainotik gazte gaztainora doa gaztetxeti pasata Portikan herriko plazara, herriko plazati fanderiara Eta, bueno, fanderiatik ja no. Jartsunera abiatuko da Orduangu, urrengo arra noarekin Konexio egiten, enzaiatuko bai, gara Baina, urrengo arrapatzen dugu saioarekin zoritxarres Ezin izan dugu itzegin Baina, ja, arrapatu gaitu Atzerapen arekin da gorka Baina, guala ere, beste mundu batean egon gara Eta, bueno, e, bueno beste mundu batean Ez, ba, alaxe, alaxe izan da Eta, hori, ba, baina, bueno Urrengo ba, arekin itzegu Hori da, hori ba, da ja. <laughs> izatea duzalako dudari dikezik Bagoaz! hemen euskalgun izatea duzalako dudari dikezik hemen euskalgo izakaraginako askatazinaren aldeko itxarro -e. Everybody! Everybody! A next, a next. Everybody! Everybody! Zornei, zornei! Bagoaz oskal herriti mundura Берегите! data beste arrano batekin goiaz gabon Gabon Gabon Buena sermaduz Ondo, ondo, ondo. Emengaude Herriko Plazaren ontsortan. ¿A dónde tenemos que dago ahora, Bueno, Emilio Ortiz nos eh irice berria nota, eh Crispo Gendez Zaragoza, en Rico Plaza y a, yagay, a, yizka, a, Oso, ndo, ba, gukaukera izan dugu, bueno, orain dela ya boz bat minutu edo pixka bat geixo, ya korrika, ya sartu da horeretan, eh, refeko geltokitik, eta bueno, seguraski ya, bueno, beraun aldean, eh, edo, beraun dikibiliko da, hortikan gero ya gaztainora sartuko da, hortik kan ja herriko plazara, beraz prest, prest egon, eh? Bai, hemen eh, presgaude, eh, orain txo bertan, eh, iba bat ian duela goita bar bat minuto, hemen herriko plaza hutsa zegoen eta papatian e, gaiezka gelitzu da herriko plaza eta bueno e, hemen orkizten naiz kristal e, jendetzarekin eta por cierto e, oraintze bertan herriko plazan e, hartuko duen legukuarekin orkizten naiz e, zein, etxerat, etxeratekoa edo elkarte gastronomi eta, gastronomiko etakoa eee, e, bueno, el preso politikoaren eee aldetik eh, lekokoa hartuko duenai zuzen Bale, ba, oso ondo, ba, berarekin berarekin, nahi balin gurekin behintzaz, ba, ongietorria izango da Bai, baino, zi e, hau, hau da hau da, zea, harantxa Euskal Presa Politikoa aldetik eh, hartuko duen lekukua eta zuzen ian harreko e, zaitu uste berarekin berarekin izango du, berak e, zanei duen guztiek eta Bale, oso ondo Gabon! Ja. Bai, jabon Kaixo, hemen txegau dezintzilik irratitiko Rikaren, eh, bueno, konexioak egiten eh, Hemen, eh, ba, bueno eh, Jakiteko nundikandabillen Eta informazio mateko eh, Zuek herriko plazan zaudete Laizzerri ritxiko dako Rikare Riko plazara Eta azukartuko duzulekuko haitxeratetik, ezta? Bai, hemen, bitu Kriston diru bado Oson eta ze emozionatuta edo, ez? Bai, eta, bitu Hau, korrikan aldo Oi, presoan alde. Oixe, emendikan eh, bueno, mezu hori ere bai eh helaraziko diegu, esta? Uste da araite. eta bueno, besarkada bad bidaliko diegu gurekin ez gauden nei, eh, esta? Oixa. Oixe, oixe, baita guzilla, eh. oixe, ondo, oixe ondo. Eta... bai ta dian gusi ja. Osondo, osondo. Le toco en Eta uta que lo toca de un, beña... bueno, lo toca de deula... Vale. Osondo, osondo. Eras corri Bueno, mi Esquer, soy, ayú. Vale, osondo, es que ricas que oce. Ya corri que chico da. Vale. Bueno, a mi Esquer, a usted la utera, voy a matar aquí, que está a Suri, mi Esquer, ayú. Ayú. Agur. ¿Qué es que aquí? Vale, oso, Tomas eskin pasako... Vale, oso, do, no, vale Tomas, ba, bueno eh, Ba, oixe, ba, ya Laizterre eh, corrika Seguras kirichiko da La riko plazara Berau vale. na da Beraz, ba, ba, adi Ba, adi, bueno Eh, eh, eh, eh Cristo, amelua Oecho, ortan ikusten eginetze Ude, este, goren eh, bat horrela Esatetute, dute chuan eta horriko da Burdu, eta zuna, estu Dago emen, estu barilla, en Avenida Venadene Austral, por ejemplo, político Arnalde. En fin, es eh, que el gasco setilde le karate aline. ¿no? Vale, mi izquierda Tomás, salió. Ahí, venga, ¡venga, ánimo! ¡Corrite, venga! Oh. ¡Abur! ¡Ahí! a así. Bai, esan behar hartu zuegu, ba bueno, Herriko Plazara ez dala iritzikorrika, eh suposatzen dugu zoren ezin dugu inorrekin hitzegin, eh suposatzen dugu ba beraundik oraindik an ibiliko dala korrika, gero, e, eta aurten lehenengo aldiz, e, edo bueno, korrika, bueno, edizio guzti hauetan zehar lehenengo aldiz, bueno, lehenengo aldiz ez dakit, baina mentzat eh bueno, gaztaño sartuko dela, eh badakigu eta eta bueno, gaztetxekoek ere za gaztaño sartu baino, leen naago hartu behar dute lalekukoa saiatzen ari garela ba, gaztetxeko norbaitekin edo gaztetxeko norbaitekin pasatzen e, e, digun e, kontaktuarekin hitz egiten, baino bueno, ez dugu lortzen e, eta, eta bueno, ba, ba, bueno herriko plazan dagoen Tomasekin eta etxerateko ordezkariarekin hitz egin dugu eta ohixo eta esan dezakeguna momentuz. Bai, zoritxarre, zoridaukaz zenekoak, ez, ba, ba azkenean olako gozakratzen direla beste emozioarekin, telefono azkenean bigarren maila batean uzan duzu eta askotan pasatzen da, pistea zantzai zula, edo boltsikoan daukazura ez duzule ikusten ba, segura eskizai pasa pasatzen da, ez, mm -hmm. ba, justo lekuko askoan zaukan eta gaudetzen eta bere gorduritasunarekin, ba, logikoan bezala eskuko hartu eta egiten ditena, da Ba bai, bainon, bainon bueno, gero daukago arandikan beste ba baditugu beste batzuk eta lortzen dugu beraiekin hitz egiten eta Bai, hori da. Ordoan eh ba bueno, horrela jarrituko dugu averkermanekin hitz egiteri dugu. Saioa saioa, vale. <Metroid> Oba, berari verdad ir buruz eginan hitz egiten momentu honetan, saioari buruz eta Kres balimana go telefonoa bestalean dago, oh, eh, saioa? Bai. Adrenalina tope oser. A tope, a tope. <risa> <risa> Tas izan da esperientzia. Bueno, oso polita, bueno, bueno oso emocionante. Bai, le nego aldia da edo? Lo... Ez da le nego aldia, uitentzen una. Bai, le nego aldia eramaten duela nekuko, ah, bai, ez ueno, Bai eta mugimendu feministatik ez da, hartu du zulekua. Oi da, bilgune feminista, bueno, eh mugimendu titan hartu bez, hiru talde da delako eta bueno, ba nik eramandut eh bueno, osoa. Uh -huh. Ba morea izango san kolore nagusi, ezta? Oi da, bai ba, morez, morez. <risa> Bandera la que eramanduzitze eta que ta bueno, morez has ezallatu gara. Eta zein aldarrik apena, edo dumezu berezia mugimendu feministatik? Baina, bueno, bat, ez dakarretu egon ontakoa, edo, ezik eta... Ba, ezik eta berdintasuna euskera eh? <risa> ba, noski eta asko egiteko dagoela ere bai, bai? Oida, oida, Nunt... bai, bai. Nuntza de momento honetan saioa? Ba, ezer, janik, ya, bidean Abai, normal, be Erri, ya, eta donosti alderaka atorten nahi nahi Oh, ez ezan hori Iko esen nahi zentu Claro Gure eguneko heroinarekin itzen ahi anon Iko esen nahi zentu bueno, ez haze pasaten Korri, korri bakarra gure kilometru da Baitzik eta kilometru pare bat geixia hori Eta entranatu altzea, Zaiua. Eh? korriteko. Claro, lehenengo egian korritu dugu, kilometro paren baten bate, bate dugu, miekinta lana, eta gero ya, pues, herrira, herrira. Vale, pues, vale. Herria ikuste a jendez betea eta oso emozionatia. Ba, esta. Ez ziabat, atzian, eee, bueno, bueno, oso oso, oso onkio herria, bueno, eta... Iroitu zairenda adibidez, ola, deigarria izan da, lehkuko erabaten nuela, ola, como, responsabildade puntu bat, eh? Zab bai, eh? Pero... <risa> no eski, no eski. Ba, hori, ba, ba, gupenaz, zindizandu guzurekin dugu izan, ba, komentazeko, e, baino pentsatzen dugu, jende pillo bat, ibiliko esalarren feor inguruan, ez? Egelte e, rotonaren inguruan. Bai ne zi askoia. Bai, basan dekoa, gainera <tipa> Santegunean kermenek handi bezuz ja leku koa pasadios, andego bol, claro, no lortzen dugu, zergatik ez egun hartzen? Ba, segolako adrenalina ta urduritasunekin hor leku ko arte bartsula da normal. Bai, ni ba, <todobo> imagen, ba ba es que nada, interneten eh, dagoen eh, bilbidea ez da zehatza era baziatz, ta pizkat atzerapenarekin dijoa, eh va ba, vas genekin seguro non non segon orain lipase ba, egon rotondan lenago ti segon en un segon hori da pase zaiguna ba hon kontuan ukiko da Bueno, oixe, saioa. <laughs> ba, e, be, utzi, bai. Obizki saia. Zumar, eh, uji egin behartzitugu, nahi dugu furgonetan dagoen e, kermanekin eta bai. eta gero ga gaztetxeko norbaitekin ere bai, eta bueno, beste batzuk ere bai gelditzen zaizkigu. Orduan, ba, ba bueno, eta gainera bueno, korrikaia gure herrian dago eta hemen dit gutxiraia badoa, orduan eh, baitsenaburu etzatera. Bueno, saioa muxa ondi ondi bat eta des Txatu, eta bueno te ikusi arte Bai, bat batuentzatu Vale guapa. Gora ematu memberoka. Apa, pamaku mayak. Aio. Aio. Everybody, everybody. Everybody. No le a llegar así, vaya. la emberkira, Zerraizen dugu, arrapa hitu gaitu hemen, zein Señe deitu, ez daitu. Bai, Gabon, zein dago bez telefonaren bez taldean? Gabon, <tutu> emes gabe, eta gaztañon gabe, momento neta, bolo gaztañon horaztate, enten menzken dago, eruneko, eguneko, eguneko, eguneko, eguneko, eguneko, eguneko, eguneko, eguneko, eta ez zelan, gantzioz amaro, gantzeko, gantzeko gantzeko gantzeko, kriterioa, eta emes gabe, va que si son dos Hale, ha ginetza sotetea eta ez dago. Eta marka hori jaude, no, tenguruko sonda bost garreta, eh, mexika ostar. Oto eta polesta. Eh, eta bisarkola bai. Osona da ere bai gure gazteak ez da gurekin ez daudenak. De que va, de que va, este canal mio, eh, pagado que estáis vosotros, de esta de esta mano, carcar está, y no solo lo cambio, esta esto Oixe, oixe, eta bezarka hondi bat men dikane ere zintzilik irratitik. Eta mena dut egonek, Kerman? Bai, eta zemak, asko dago, ez da? Eta bai? Bai, bai, eskerrik asko. Kipikapa, kipikapa! Autori politen, abari ez. Ja, ni berri. Hika, bizitza bania albaina ere, bania. Bizitza bat bizapa. Bizitza bat bizapa. Mistafar gobernua, orrika. Osondo Kerman, osondo, ba bueno, gaztainontzaodetze zer da lehengo aldia dela korrika? Bai, ez bueno, bai, hoi xe iritsi zaigu guri bentzat, orduan, eh, ba, bueno, hori handia. Iri, <gurruzatik> hori da... Eh, Lehenu no baliada, gasta netipa Lehenu no baliada, bai Hoxe, oso ondo, jazta, bai Ya badakigu eh, eh, ma, Primera norduan ma, Kerman, ez dakit eh, Gero ja, gero xagozturekin berrizareitzen godu Guta, momentu zutxiko zaitugu, bai A Bai, li, li, li, li, li, li, li Gatago nazta, meni gore, ondo, ba, moita ondi bate Pa gero arte bai, eh, Onda pasara Maitatu ari Nausos, Gertan zen ulen Oldututa nekatu eta otezi nien Prena pa txara da zude gira hemen Bukari laginen eta itza ginen Ushkara gari zando gara Bauru soz, bauru Hey yeah. yeah. da, zintzilik irratian jarraitzen duzu FM unean, eh, korrika jarraitzen ari geraia horeretati pasada gaztainotik herriko plazara herriko plazatik fanderiara eta arragoan dago, fue, furgonetan daukaguk erman, gabon gabon, eme karretzen dugu enak pila eta gitarretzen dugu hemen eta jorba panderia enak ja, gure ba, ja, nireka Eta, ya, Esta ge… de pora, guinti barro, ba, oianzene tokatzen zaila, bestea, ya, lekukoak, eta, bora, guantxeretan, jarrizen du, lekukoak, eee, eee, bestea, reto politikoak, eee, eta guantxemango jende, lekukoa, eee, ularakilei. Hum, oso ondo. Eta, bat, bat, unber bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, Lectura, obtenido por las luchas muddy d Jin That traduce en Tim Y yo lo primero me dijo Hoy noche te cuesta Men Un salto de Salah え? Un salto de Salah? Un salto de Salah! Un salto de Salah! Un salto de Salah! Un salto de Salah! En eno, bai, hentsuten da, bai, bai, bai. Gustatu kolitza eguken bertan egotea, hori da gustatu kolitza egukena. Horkenia <gülüyor> zer <gülüyor> inzitikoaren egon aldar <gülüyor> aksoseksan jaun jakatu batak atingteetik benea eta hori horkenia zer inel sz wheel gearra awayanein isten Eta hori hartzune jabetuko dute korrikanekin Hoixe, hoi hartzune sartuko da Gu haiatuko gara konexio lehenengo konexio bat egiten Hoi hartzune hor Eta ezin badegu ba bueno, hor rutziko dugu Zin dut horri batzuk hor daukazu, zurekin egongo gara Kerman, e, iruitzen ba ez daizu Hoi e, hartzunera sartzen danean Ba, ezakit, geraz guatzen arroa, gelituko nahi? Vale, zea, orduan, ba, bueno, ezakite, edo itzegite jarraitzen dugu zurekin, edo agian geroxio gozaiatzen gara. Hale, ba. Bale. Venga. Venga, gusia hondi bat. Un. Eta bueno, korrikaia oreretatik ja, este bueno, Laister eh jungo da, oihartzunen sartuko da, hor daukagu gure kerman furgonetan, ba bueno, gogoz omen dago, eta agian jarrituko du pixka ba saiatuko gara gero xagoberarekin hitz egitan, bestela oihartzunen dagoen norbaitekin hitz egiten ere saiatuko gara, baina bueno, oreretatik esan bezalaia korrika joan eginda, hor utzi dugu, ba bueno, esan bezala eh gaztainonen gazte iak e, hartu du e, lekukoa herriko plazan etxerateko eta elkarte gastronomiko Ekartu dute lekukoa fanderiako ire, ire igeri lekuetan ororetako Udal mantenimenduko langilek eta gero fanderia etorbidean ere horretako e, udalak julen mendoza alkateak hartu lekukoa, Arraguan e, utzi dugua azkeneko koneksioa, segura azkila oi hartzenen esartu egongo da korrika. Eta bueno, ba, gure partez ba, bueno, urrengoia azkeneko koneksioa egingo dugu gure no furgonetan e, dagoen kermanekin eta ondoren bagurtuko haram. mattino mondura la scuola emana il carì viene a dire la dure la tortura uracia dire la duro ogni arrivo a la sfortuna la carenza sa carura tira vago a ne magal rua ropero eta harroba aurralde presaka uzer Bona, bueno, bueltan gaude orain, Kermanekin, uste dut, dagola, lehan dagoela, kaixo Kerman? Kaixo, gaur! Bonotan, unza biltzate momentu notan? Oia, ah, oia, zertu da gaude, oi gaude, zertu da, rotondan, mamutea, zertu da, rotondan da, ugaletxo aldera, eta hemen baiatuar guztiegin hemen jendea dengalekin eta David Lorto Sordan furgoneta mantentzea la cualo técnico español enganchas une al azkeneko furgonetan eta mitika de energia zan corre que ...correca por algún de aquí en... ...está aquí... ...pásame y ...te voy a llegar al César de Rezal... De, no de la calle. Caixo, ¿señó Caixo, caixo. ¿Señó su... ...maica? Maica. ¿Orereta? ¿Orereta cuá? ¿Mai? Ah... ¿Y sa cuá? ¿Estás A ver... Ba, enmena gode, e, e, ba ikutzen, e, korrika eta, bueno, egon nahiz gazteiten zartu nintzen beste taldean, eh? Ah, bai, eh? Eta bukatu dugu turnu, gure turnoa gazarten, eta, karo, nire herria iritsi da korrika, egon behar nintzen. Karo. Eta, emean, segido, dena. No... Eta, ze mouz esperientzia? Mundiala, mundiala. Bai. Hori, gaupatako rikero ezaten dut. Ja e, e. e, e, e, begizulekin, eh? Zabete ja ba. nekatuak engozitea te, suposatzen dut. Ba, baina, bueno, kristoltu bidea ja da, hau, bueno. eh? Bai. Ez dakit, ets, nola, esplikatu, pasada. Pasada, nela, hipote egun, hola, ba, irri farrez, jatia, hipote negar, dena, dena, dena, dena, dena, denetik, oso, Bueno, esango dizugu badaukagula lagun bat Nikaraguatik entzuten ari dana, eta hamuxua bidali dizkibuna, eta orduan ez dakite, ba bueno, pentsatzen dugu amaia izango dala, orduan agian aprobetsatu zeo zer esateko. ¿Omo dito? ¿Omo dito? Sí, hola. <risa> <risa> o a, <que> <risa> <risa> Ba bai, vera dago entzuten hori internet, eska, pentsatzen dugu, baina ba, bai, bai. Tengo dego, tengo dego. Ba. Oren de la bueno, eh, bai, internet, interneti ke, ah, ba, hori. Pues uno sigue sigue. Ondo, va. Ba, bueno, Jakin ezazuen, ba, hori, ba, ba, entzuten ari xala, ere bai. Vale, ondo. No. <risa> vale, va. Ba. Bueno, autziko ba, zaitugu ta ondo, no pasa. Vale, vale Venga. Vale, mucho Es activar. que casco Ayo A ver Bye, Kerman Sí, ¿verdad, qué hora de ver? Venga, ¿verdad, qué hora de ver? Pero nada más Ya, ¿verdad? ¿Verdad, qué hora de ver? Sí, ¿verdad, qué hora el fútbol de la Ahora que tú vas a tener ya plaza Luz, Gordala Plaza Gora Mala Gora Eta nebastu zertakit, garrano gehiago ditut zuten hortintzak, betela... Ba, eh, saiatu gara, ez ez, saiatu gara itsegiten, oi hartzunen inguruan debilen batekin ugaitzekin saiatu gara, baina ez dakigu korrek ari delako zerratik ez dugu lortu bereken itsegitea, beraz... Eta, muntua gutxo oi hartzun Zer? Ja, bueno, olakoagozak hartatzen dira, orduritasunak, presak... Eh. Ba, nikko inditu kujoterea, berratzen duen. Bezera, hakizazute, oin, e, mi plaza araño irriztiko neizela. Bale, oso ondo, oso ondo. E, ez, basatea ere bai, oi hartzen dirratiak ere suprosatzen dugula, egongo dela, transmititzen ere bai. Agur bat eman es... berai ere bai, ez dakizu ekin ere bada gano oi hartzen norbait. Berai enkide batekin orkitu neiz, ez da, ez dutzen anuztet, baina no, grabatzen ari dira, eta... Eta behar egin zoki hau zin, eta urrean, hauretik e, atzea. Hau, oh, zondo, zondo. Bueno, pa, zakit, Laura, e, konexio bukatuko dugun ja konexio bekin, e, beste batekin godugun, edo... Ba, nik uste jauziko dugula lasa ikerman disfrutatzen, zeren orain jau jartzenko irratikoak egongo dira bakorrikaren berri ematen, eta aurrtuko garela ja, ez da? Ba, eh, nik uste ba. du ya pasadugula ja, aurretatik pasada ja, beraz, gure funtzioa bukatu da. Hoixe... Eta bueno, eta hemen bi urte barru, ez? Az hori, eh? hori da. Gainen, bueno, kerman ez dakizu ze gehi esan nahi duzun? Ez da papelak, ba, ber bi urte atkas pasatzen beriz iemer da... Experientia garrera, garrera, garrera, garrera, garrera, garrera. Zuprez, alare, euskal erri oso azea arka txeko, ez da? Ba, igual, ba. Lo uniko imak konukera, garrera, preparatu futipizkaz, kilopizkaz. Bé, sazune tontoa, garrera. Garrera, eta garrera, Baina, garrera, garrera, garrera. Bueno, ni así nadie se imaginan. Así ni imaginatzen. Uh, eh? imaginatzen. Chandala jarrita zenukala. Bueno, ez dakizu ze sartu zeidan Es, vaya, <risa> vaya. Maiekin, eh. Baya baya. Ta ta deportiva jarritu zure bai. Ez eh, jarri dut burua nolako umako, catarro, kutral, fosforito eta <risa> todo. Eh, Ahora la vez. Era eh, que zure nei beti bostatu zeito la pizka mundua eta eta chamarizu es. Eh? ¡Eso! ¡Hola! Su, corrica sube a la aldea de eh, o la ca... La... Y tú río sale a la corrica. Ah, y tú no. vale. O sea, que hay que ir a la aldea de la bicicleta, amigo. Oye, ¿no? estaba limpado, estaba grabando a la aldea de la Vale, ba. Bale, kerman, ba, mila-mila esker, horregote agatik, eta, ba, zuzeneko hilek eskintzea agatik. Bai, eta lekuko aia bihartsu nire egatikoa pasako diego. Bai, joixe. Du, erroarteta, gondo ba. pasara. Bale, berde, bai. Da jo. Bale, ba, jo. Berberte, Bueno, sí, va, va, venga, o de ya, agurte coprest, eh, gañera de San Barragao Kagu, beste lau perchona torridirela, corrica... ¡Dimitaba, dimitaba, <laughs> <like>. corrica! ¡Corrica a ti hueltan! Una <laughs> bueno, sextuca, de una corrica va, va. bueno... Ve... <mumbles> Ba, hemen gaude, denak ekartuta? Bai, ordu biak eta amardira Zuekin gaude amabiak Laurden gutxitatik hemen ba, bueno, Korrikaren berri ematen e? Obi hartzunen dabil korrika Eta egu ja, agurtuko gera Egu rengo korrikara arte Eta plazerra handia izan da Zuekin egotea e, Mila eskerren mon behar diegu ba, bueno, Lagundu diren guztiei Itziarri, teknikoari, xabiri Juliare italiatik Hemen etorri dana, bueno, ya, hemen bizi dana, eta bueno, beste lagun batzuk ere bai baditugun, ba Jert eta Jose Mari etorri direnak ba itera eta eta bueno, pues hor nikara gutik entzuten ari dan amaiari ere bai, ba bueno, besarkada ondi bat eta ba bueno, gure Germany eta gure arrano guztiei eta bueno, ba ba besterik gabe agurtuko gara. Ba, eh? Hori da. Urrengo arte eta bueno, saiatuko gara hobetu egiten urrengoan. Eta hori. Bale, eta hori. Besar ka un día, un día, bat. Berrika egitetik gena jenatuta, etos, etos pos. Gena on. Osateria ez da undu. <gibotar> bueno, bai rintzo datako dotela bocatzeko. Hoi estaba agua esparrandita, piska va, venga va, este a arrandar. <tine> te Va a corrica. <tine> <tine> <tine> <tine> Do oh. it